Yes Mastak här från MMA nytt Och vi tänkte testa något nytt Podcast Vi börjar med att presentera sponsorerna Det är Brettsson Och eh, Jabbe.se Förra Nu i helgen som var så gick Claes Bävelöv 8-1 Eller före detta 8-1 Match i Finland The Cage Och eh, han sitter här bredvid mig och vi tänkte köra en podcast Lägg ett glas Ja det är så där. Men eh, Ja det funkar mm. Varför är det så där? Eh, men eh, Som sagt jag gick i nu i helgen eh, Torskade på eh, På domslut Mot en finne eh, Som heter Janne inte. Ja det är inget roligt var det en värdig förlust eller och så vidare? Den svider. Kan inte du berätta för alla lyssnare hur matchen var? Ja, den var... Ja, den kommer ju förmodligen komma ut på video så då, då, man kan ju se den då, men eh, jag tycker ju själv inte att den var en bra match. Och... Eh... Men vi stod upp i första ronden, andra ronden och tredje ronden. Och... Jag antar att han fick domslutet för att han träffade fler slag än vad jag gjorde. Eh, och jag satsade mer på, eh, på styrka. och eller på Jag satsade på att slå hårt och han på att slå många slag. Och i domarnas ögon så ser det bra ut. Tror jag. jag. Jag antar att det var det. Därför. Vad tyckte du gick precis si där med din insats? är skit jag är skitmissnöjd alltså skitbesviken så det känns ju nej det känns jävla tråkigt alltså för fan alltså ush det är äckligt men Vad är det du är besviken alltså. över nej ja, men det är att det blir som det blir alltså nej men att det blev nej, att det blev som det blev det var jag, vet inte, jag var kasten matchen det var jag var dålig i matchen det var så alltså, han finnen fick inte möta fick inte möta en riktiga klass utan han fick möta någon jävla luffarklas. som var som var slapp på bara. Alltså jag bjöd på det. Jag gav han det. Jag, jag, jag gav han matchen. Så varsågod, Janne. Det låter väldigt arg. Ja, men nu blir det nu. Jag är fan nu hunnit. Ja, vad fan. Nej, men det är det är så fan. Usch. Du drog ner byxorna för några minuter sedan och visade din lårkaka. Det såg ut som om du hade en extra lår på ditt lår. Hur känns det när du går? <laughs> ja, det är <gör> ont. <laughs> ja, det är ont. Men jag hoppas han också har ont. <laughs> det är mest ont i näsan. Om jag ska beskriva din ansiktet för läsarna. Så har du svullen från överläppen upp till halva pannan. Och lite små lila på näsan. Det såg ut som när min hund fick allergisk chock i ansiktet. <här> Tack, jävel. Fin beskrivning. <här> nej men, ja, det är ju... <här> ansiktet? Alltså, ja, nej det mår fan inget bra. Nej men som sagt, jag vet inte... Alltså, som, han, slog inte, han slog inte så hårt killen Utan det var Det blir en sån här skada för att det är så jävla tunna handskar Så att det blir ju. han träffar många jabbar på näsan Och sen träffar han väl någon höger Men jag tror till och med att det kan vara ett knä Som, som, som gjorde att min Att näsan gick av Och sen Ja då blir ju så här Då blir man ju fan lite blå Så näsan är av Ja, men den är, jag antar att den är det för att den var lite sned innan och sen kom det in en doktor sen efteråt i omklädningsrummet och då, och då frågade om man kunde känna på den. Eller han kände på den själv, jag behöver inte säga någonting. Ja, och då vred han tillbaka den. Mm, och det knakade och det kändes att det var... ja, den, ja, den satt inte. Den satt inte där den skulle. Nej, vad adrenalin... Vad... Var du fortfarande upppumpad av adrenalin eller kände du av smärta ändå? Nej, det var fortfarande lite adrenalin. Men man blir fan Man sparrar sig så mycket så man slår ju av. Alltså, man slår ju av så mycket nerver i näsan i, i och med att man sparrar så mycket. så det, det känns inte på samma sätt tror jag, som det skulle kännas för en vanlig människa. Så det skulle göra mer ont hos mig om, än vad du gör för dig? <laughs> det är jag övertygad om. <laughs> mm. Ja. Men, åkte du ner i backen någon gång? Nej. Inte, nej. inte vad jag minns. Nej men det gjorde jag faktiskt inte. Det gjorde jag inte. Eh, jag vinglade till någon gång. I första ronden. Eh, och eh, han vinglade till i andra ronden eller i tredje ronden. Så. ja. Någon av er nära på något avslut. Nej. Ja. Det tycker jag inte. Men man minns ju man, alltså, man kommer ihåg så luckor jag från matchen. Så jag minns ju inte jag minns ju inte exakt. Han gick förmodligen på ett avslut när han, när han fick mig fick mig att vingla och jag gick väl också på något försöka av avslut i, när jag fick honom att vingla. Och alltså det var i tredje ronden. Jag blev fan trött efter två minuter in i första ronden så jag har gjort någonting fel när jag har bandat nu och det gick Ja, någonting gick fel i bantningen. Jag var, inte, jag var inte mig själv. så Berätta om din bantning. Ja, Hur mycket bant vägde du på torsdagen där? Ja, nu har ju sagt det innan till dig. Fan, så ta upp det nu, din jävel. <laughs> Nej. Men, eh, ja, men på torsdagen innan så vägde jag. Så, så, så vägde jag 84 kilo. Och du tävlar i vilken viklans? 70,3. Men nu då har jag, då har jag druckit. Eh, Jävligt mycket vatten, så det är mycket vatten som väger. Men typ klockan 11 Klockan 11 eller 12 på kvällen, så vägde jag klockan, nej så vägde jag 84 kilo. 84,5 eller något sånt. Så vad går din bantning ut på? Jag säger det, vänta, fan nu ringer jag. Ja. Eh Vänta, vänta. Hej du, jag ringer upp dig om en stund. Okej, okay. ja hej. Om det var någon som undrade Claes farsar på telefon Ja Han undrar Han, han undrar hur det gick Jag vet han, inte om det jo, jo han vet hur det gick Men nej, han undrar hur det känns klart. Är han fighter? Ja, Han, han har varit fighter han har, han, har, han har varit boxare Han har varit SM i, i boxning Tidigare Intressant Ja det är intressant Om vi återgår tillbaka till din bantning nu mm vad är din eh, hemlighet inom situationstecken för bantningen? Hur ja. gör du? Ja men jag gör alltså, det, det är uppenbarligen att jag gör någonting fel nu, nu när jag bantar men jag brukar jag brukar typ jag brukar i alla ligga på typ ja, nu för tiden så brukar jag ligga på typ 82 82 81 kilo kanske, 81-82 kilo. Eh, ja. Och då brukar jag börja typ, ja men en och en halv vecka innan eller något sånt där. Ja, och då börjar jag, ju, då kärkar jag inga kolhydrater alls och sen äter jag jävligt lite. Och då går jag ner ganska snabbt. Och sen dricker jag typ, de sista dagarna dricker jag jävligt mycket vatten så jag fyller kroppen med massa vätska. Och sen 24 timmar innan så slutar jag dricka vatten. Och då du lurar ja, kroppen helt ah, enkelt? Ja precis och då töms jag på Då fortsätter kroppen att tömma ut vätska hela tiden För att den är van vid att göra det Och då tömmer man ut mer vätska än vad man, man, än vad man behöver Men då försvinner ju en massa viktiga salter och så vidare så det Hur gör du rekryterar? sen efter invägningen då? Ja då äter jag ju som fan Dricker. Kommer du tillbaka i samma form då? Nej det gör man inte, det tar några dagar att komma tillbaka Faktiskt, jag känner mig fortfarande inte, även nu idag, nu är det måndag, jag känner mig inte riktigt helt återställd. Efter ja. den där så kanske lite. Jag tänkte förklara för eh, de som lyssnar att jag fick ju muta dig med en prinsess och ja. en liten eh, julmust. Annars hade du inte ställt upp på den här podcasten. <här> det stämmer, <här> <Challare>. <här> ja. Jag, men man, du börjar man... äta upp dig nu eller? Ja men ty, nej men, nej men... Det första man gör efter man har vägt in, då börjar man dricka en massa vatten. Och sen dricker man. Så brukar jag dricka vitargo, alltså snabba, snabba kolhydrater. Nu får de gratis marknadsföring. Men kanske inte så många som lyssnar. Nej, men i alla fall. Och då dricker jag i några timmar. För att, för att jag har ju suttit i en bastu och massa sånt innan hela systemet i kroppen är avstängd det funkar liksom inte, du kan inte äta på en gång utan det går inte utan jag spydde faktiskt den här gången eh, jag drack typ ja, nästan två liter och sen, eh, sen började jag äta lite men då spydde jag upp allting eh, så jag antar att jag gjorde det för fort så fick jag ta det lite saktare i eh, den här gången men, eh. Du berättade att du fick sitta i bastun i cirka se sex timmar Ja, fick du sitta med din motståndare då i samma bastu? Han var ju där också. Precis. Uh. Så att ni har pratat med varandra. Ja, Vi snackade med varandra lite grann. Lite grann. Nej, ja, han var. Han var trevlig. Dessvärre. Dessvärre. Ja. Nej, men. Ja, men det var ju. Nej, det spelar ingen roll. Nej, det fick vi göra. Vi satt och snackade med varandra innan. Vi båda fastnade på. Typ, eller vi fastnade inte men vi, det var typ en timme kvartis till var invägning och sen vägde vi 70, 70,9 och då <går> var det plågsamt för båda så då kom vi överens om en catchweight på 71, 71 kilo. Så ni delade till er en catchweight ja, i basten. Ja, vi gjorde det. Och sen kom precis då frågar man ju promotorn eller ja, precis, om det är okej. Okay så kommer man in och vi har godkännande från båda och då blev det så. Men det var, det var ja, som sagt, jag brukar aldrig göra så där utan jag brukar alltid jag hade klarat vikten den här gången också. Det var bara lite drygt. Jag tror inte han hade kommit ner faktiskt. Vart fick ni fightas Var det main card eller Var det huvudmatchen? Ja, jag hade huvudmatchen med event. Hur kändes det? Det känns inget speciellt, faktiskt. Det känns, det känns tråkigt för att, eftersom att jag torskade. Men äh, att alltså, ha main event... Fan, jag vill ha main event varje gång. Hur kändes det att tävla i Finland? Berätta hur det var. ja Jag har tävlat där, alltså... Två... Mm, jag har mött två professionellt två finnar eh, tidigare där i deras land. Så... Nej det kändes ingen speciellt, det är som, som vanligt Bara tävla Bara, bara köra Finland det, enda, de här, det här var till och med hans Det här var i en stad Som, där han var ifrån Den här killen som jag mötte Så han hade ju världens jävla Publikstöd så du, hade, så du kom dit med jetlag och eh, 14 kilo övervikt <laughs> Ja man kan, kanske kan säga så <laughs> ja, i princip Nej men du, faktiskt jag vägde Och tolv timmars kryssning på vägen till Finland eller? <laughs> ja, nej, nej Lite jetlag Lite Lite och sen, Ja, Men jag får skylla mig själv Det är så svider, svider illa nu Hur känns det nu med förlust i bagaget? Ja, äckligt Nej, ja, det känns äckligt men man får försöka lära sig. Man får försöka lära sig av det. Det var... Nu... Ja, nu... Har jag vunnit åtta matcher. Och sen har jag torskat två matcher. Och det är bara att hämta igen. Så är det. Men i MMA så har... Jag... Ditt rekordspel har ju en stor betydelse. Och det är uppenbarhet... Alltså det Uppenbarligen så... Kan jag inte vinna över en sån här motståndare. Så... Så är det bara för mig att hem, träna och sen fortsätta, fortsätta tävla och fortsätta utvecklas. Kan jag inte vinna mot en sån här jävel? Då. Ja, då ska jag inte vidare utan då är det bara. Nej, det är bara att fortsätta köra. Det är inte, man ska inte drömma så mycket. Det är bara. Nej, det är bara att göra. Kan, kan vem som helst bli fighter? Ja, alltså både ja och nej. Men det tror jag. Mm. Absolut. Du får förklara det där ja, ja, det är sant vad fan jag Absolut. Nej, men alltså... Nej, ja, det tror jag. Alla kan, alla kan bli en fighter. Kolla på shootfightinggalerna galerna som finns nu. Och typ eh, submission-tävlingarna. Grappling. De har ju, ju grappling-tävlingar hela tiden. Och det är ju alltså... Eh, Ja, de har ju skitmånga tävlande. I shoot fighting. tror jag vi hade typ 40 matcher på, på våran klubb tidigare. Och det är ju jävligt många tävlande. Så jag tror att... Jag tror inte att alla är... Ja, vad ska man säga? Nej, men det är helt vanliga människor som, som kör. Då fick det ju bli fighter. Ja, det är ju, Ja, jag fick det. Jag tycker det är spännande. Jag ville lära mig hur man. Hur man. Vad fan. Hur man bröt. Hur man kunde bryta armar. Och hur man kunde stripa. Och hur man kunde. Ja, hur, hur man kunde göra sådana saker <skratt> <skratt> på människor. Nej, vad hemskt. Jag tyckte det var spännande. Jag tyckte det var kul. Det, är, Jag tycker jag gillar kampen. Det är så här. Det är adrenalin. Jag är en adrenalinkicker så jag måste ha det. Jag hoppar även fallskärm. Är det sant? Ja, och då nej, men då, och då blev det lite så. Och eh, sporten passar mig. Jag tycker att den passar mig ganska bra. Trots den här förlusten. Vilken sitter i längst? En förlust eller en vinst? En förlust. Varför? Nej, för att eh, jag vet inte, den, den slår dig tillbaka på något sätt. Det får man, man får man får ta det på ett bra sätt. Eh. Vissa säger att en förlust är värd 10 vinster. hur Vad säger du om det? Alltså, det återstår ju att se. Men, men, eh. alltså, re alltså, rent ändå. mentalt och psykiskt. Ja, men det, stäm, det stämmer nog. Men jag vet inte. Eh. Och i ja. för sig rekordmässigt också. Alltså, rekordmässigt. det står mer desto fler förluster du har, desto, det blir, desto svårare det blir det för dig att komma in i bra organisationer. Men desto fler vinster du har, såklart, så klart så går det alltid. Och jag tror att. Jag tror att. Det är inte så, det är inte så många fighters. Det är alltid någon som har någon, någon förlust. Så är det ju. Och det. Ja, men man får lära sig. Jag torskade min tredje. Nu har jag 8-2 i rekord och jag torskade min tredje match också. Den, ja, den torskade snöpligt på, på en flying på en, på en flying ny precis efter typ 20 sekunder. Och där. Ja, och den tog fan tid, och, tid att tid att hämta igen. Tog den på självförtroendet? Ja, det gör det alltid alltså. Det gör det alltid. Men det, det tar på självförtroendet för jag tänkte jag bara, va fan, alltså, vad fan är det, vad är det nu då fan? Hur fan kan du åka på det där där man... Alltså nu har hunden släppt sig igen. Ja. Nej men man tänkte ju fan... Hur fan kan det hända i... På 20 sekunder är det... Fan är man glasig är man liksom... Ja. Nej men man, man tänkte så här. Man blir fan sur. Fan man vill vinna. Jag vill hålla på med det här. Fan jag vill bli bäst. Och då fan... Alltså om någon, om någon annan vinner över dig så är det tar på dig. Det det liksom det, det tar på din heder, det tar på din alltså jag hatar att förlora. Fan det är, det är det värsta som finns. Det spelar ingen roll om det är fan i om jag spelar Fia med knuff med min mamma, jag vill ändå fortfarande vinna och förlorar så alltså blir jag skitförbannad på henne. <håh>. Nej men det är faktiskt sant och det är så. Och då så är det. men men en förlust ger dig, ger dig jävligt mycket styrka också ju. Men eh, ja, jag brukar inte förlora så jävla ofta. Så det är... Ja, men nu så därför blir det jävligt, jävligt tråkigt. Och nu ja, det är som det är skitsamma. jag kommer gå vidare i 22 år, jag kommer fan. Jag har tid att hämta igen det. Det är lugnt. Jag brukar fråga folk som jag brukar intervjua Eh, om de har någon Twitter eller Facebook så jag frågar dig istället. Har du någon Korshosk story <laughs> Ja, jag har det. En grill. <laughs> Nästan <näsan> bredvid dig. <laughs> för er lyssnare som inte förstod det där så äger eh, Klas en Korshosk på några Barntorget som heter Vurren. Som snart kommer heta MMA-nits Vurre. Eh, eh, vad fick du att. Ta är en uh, korvkiosk. Jag tycker det är trevligt att se glada människor. När de äter korv. Är, äh, du, är det du service minded? <laughs> jag vet inte. Nej men det är, tror jag alla är. Nej men... Uh, vet dina kunder om att du är... Att det är en fighter bakom disken som serverar en korv? Det är... Några vet det för några kommenterar mitt öra. Och det är... Så fort det är några ungdomar så... Ja, så säger de. Så kan de ju säga någonting. Men helst så vill jag inte prata med dem mer om det så mycket. Eller det är kul när de frågar sådär. Men inte till. Nå... Ja. Jag orkar inte förklara för alla. Om oh, du har ett brått att röra. vad är liksom det? Då orkar jag inte snacka om. Man måste förklara om sporten hela tiden. Jaha, MMO, oh, det är det där som är så hemskt. Ja, men fan, jag orkar inte ha en sån diskussion. förstår jag men det blir fan jobbigt. Men, eh, det är Men det är skitkul att de säger alltså att folk, att folk kommenterar. De som tycker att det är kul och bara, vad du får med det här? Åh. Det är skitkul. Det är så jävla härligt. Men eh, jag vet inte, jag orkar inte ha någon här. Sådana... Hur kombinerar du kiosklivet med MMA-karriären? <laughs> kiosklivet är sex dagar i veckan, 12 timmar om dagen. Eh, och träningen hinner jag med en och en halv timme om dagen. Eh. Nej men det är... jag, har inte, jag har inte kunnat kombinera det så mycket men det kommer... Fan, tjocklivet. Alltså kiosklivet det, är... det är inte för evigt. Jag har många projekt på gång. Lite info till alla lyssnare så tränar ju Claes på Nexus Fight Center med Alexander Gustafsson och Jonathan Vestin som gick titelmatch i helgen också och vann sin titelmatch Vad ser dina träningskamrater Säger de ibland att du luktar på en frittokorv När du tränar med dem <laughs> Eller duschar du innan Innan <laughs> nej. träning Nej du fan Det har inte det, Nej det har de inte sagt Men de, de tycker jag har jävligt goda hamburgare Och de tycker jag goda korvar de, de brukar komma och besöka dig <laughs> En del har gjort det Resa har gjort det Han gillar det Resa gillar min hamburgare. Han tog med ost och extra räcksallad. Eh. Serverar ni potatismos? Ja det har vi. Du, det, är hema, det är hemlagat. Kiosklagat eller? Kiosk, ja kiosk, det kan man säga. Eller, du kanske bor i kiosken. <laughs> det är mitt hem. Nej, men, nej, men, eh, det är faktiskt. Vi kokar potatisen själva. Vi gör det på morgonen. Eh, vi stampar potatisen själva. Vi, eh. Med dina träningsrumpor eller? Alltså fan vad äckligt det är. fan det är mat. Det är, nej vi men vi har grymt. Fan, fan snackar om de kiosken. Det här är MMA skit samma. Fan eh, till, vill ni veta någon får ni komma till kiosken och fråga. Så ni så ni lyssnar är ni bli serverade korv eller hamburgare av Claes Löv så får ni gå till vörren på Norra Bantorget det, Stämmer det? Ja, alltså jag står inte eller har all... du något att tillägga? Nej men det, det, det kan ni göra, men jag står ju inte alltid där men, Så var trevlig med, men han med, som står med, med Med min personal, ja precis mm. Annars blir det mm. av med Claes. Ja det blir det <laughs> Ni som inte vill ha korv och hamburgare och Bara vill ha stryk av Claes. Ni kan ställa er utanför så kommer den <laughs> Nej gör inte det <laughs> Nej, ni får komma till klubben men men det för, vad fick det, för folk som undrar Klas, 100 svensk står i en korvkiosk alltså, det går inte ihop det, Alltså vad fan är det för frågor Nej men det bara blir Vissa saker bara blir Det är snarare att jag ska. det är du som ska hålla i mikrofonen och intervjua mig Ashmed här som står i en korvkiosk och fight som MMA och, och du är svensk och du är reporter mm, det är, är det ombyta roller? Det är det Nej men jag är nog den enda svenska som som har en grill. Jag har en grill med dig, jag och min kompis som har den. Uh, Missförstå är... mig rätt, att alltså, jag försöker inte komma med någonting så här kritik eller vara negativ. Jag tycker att bara. <laughs> alltså, ni... Det väcker frågetecken. Ja de, alltså folk, de får tycka hur du vill. De får tycka per roll. Du får undra hur mycket du vill. Kornbröva kostar det? Det kostar 15 kronor kommer du Du på om du vill ha... Ja, precis. Kok till grillad. 15 kronor. Vad är din favorit på din meny? Alltså skit i jävla korvskiten. Vad fan? Fråga om MMA. <laughs> vi, vi såg precis på mm. <laughs> UFC-tufffinalen. Mm. Eh, vad tyckte du om Bisping-Miller-matchen? Eh... Det var ingen höjdare, men det är svårt att kommentera nu när man själv har gjort en dålig match, men... Ja, jag tycker att... Ja. Men fan, vad ska man säga? Visping vann. Det är klart. Vad höll, vad höll Miller på? Han sa att han blev trött. Jag blev också trött. favoritmat Som jag har. Sushi Inte korv Ja, det är också faktiskt eh, Så ska det vara kok, eh, En kokkorv eh, Med jonny senap eh, Antingen som gurka Eller med räksallad Skitgott Nu gick du över själv till <laughs> Ja, Nej det var du som frågade Äter du korv varje dag nej, Ja nästan faktiskt Brukar du äta korv till frukost det här, det här låter konstigt men det gör jag faktiskt Ja Tar du med dig dina dejtar till Vuren? men Jag har flickvän sen två år tillbaka Tar du med dig din flickvän till Vuren? Eh, Ja hon har varit där Det har hon gjort Vad säger hon om din korv, Korvkarriär och MMA-karriär? <laughs> hon tycker jag är skitduktig Som jobbar så mycket och lyckas träna samtidigt hur, hur lyckas du kombinera jobbet med träningen? Går inte det ut över träningen? Det går, det går ut alldeles för mycket över träningen. Och det är det, det, är det som jag måste läsa, lösa. Och det är det med, min manager vill att jag ska lösa det. Nej, men jag kommer lösa det, jag, jag kommer lösa det så småningom. Det är, det är bara en tidsfråga. Som sagt. Det, det är en mal som jag, som jag vill hålla på med. Men det är roligt att se glada ansikten när man ger ut en golf också. faktiskt. Varför brinner du så mycket för MMA? <laughs> Vad fan vilka frågor. Vad fan Det är kul, det är roligt. Ja men det räcker väl inte. Vad är det som får dig att gå upp de här tidiga månaderna eller tre gånger per dag? Dra på i de här träningskläderna Gå träna Få stryk, ge stryk och, komma och återvända varje dag Tre gånger om dagen Då måste ju finnas någonting, Någon drivkraft Som får dig att brinna för Just MMA Ja det är någonting alltså, Då har jag inte svar på den drivkraften Själv för jag vet inte riktigt Men Jag tycker att det är Det är skitkul bara. Det är roligt det enda som jag inte tycker är kul när, när det slutar att bli roligt det är när man börjar banta. Och när man ska gå ner i vikt och när man ska ha. Ja, när man ska gå ner i vikt. Då, det är då, jag, då tycker jag inte är roligt. Det är, det är faktiskt helt sant. Jag tycker det är. Ja, då hatar jag det. Ursäkta, jag tycker fan inte det är kul då. Är det alltid lika roligt att gå på träningar? Nej, det är det inte. Men de flesta gångerna är det kul. Men inte alltid, men det är när man, när man går dit när det är, och, och det är inte, man inte ju kul, det är oftast då man typ, ja, man kanske inte lär sig mest, men man, man, man blir oftast starkare av det, man blir starkare, ja, man både psykiskt och fysiskt, tror jag. Framtidsplaner? Framtidsplaner, jag ska min hand den 13 december. Nej. Nästa tisdag. Ja, nästa tisdag. Jag har brutit den tidigare. Och den, är inte, den är inte hel och nu har jag gått åtta matcher med den här handen. Så, så. Ja, det är dags att fixa till den. Vad är det för fel på den? Ja, alltså jag har brutit. Jag har brutit. Ja, en. Vad heter fingret? Vad heter fingret?